то ви того поговорите собі, а я того деякі питаннячка тута в сусіднім кабінеті порішаю, а як тре, то по тому соломці, тої соломі, я свою точку зріння викладу. І поспішно за стола до дверей, як вітерець, зашумів. Соломія тупцяла перед столом, з ноги на ногу переступала і ждала, що їй скажуть. Тревога охопила її всю. «Може, щось з Водимом сталося?» «Ну, здрастуйте, Соломія Антонівна. Не видивлявшись на неї, – сказала нарешті жінка. «Ось ви яка, – виявляється. Ах, то я, певно, здогадуєтеся, чи ні? А хто ж ви те? – видихнула Соломія. Ви те, як мило, певно, – — По-місцевому так вимовляють. — Звиняйте, — сказала Соломія. — За це вибачатися не варто. Посмішка ледь-ледь торкнулася кутиків повних вуз жінки, перед якою стояла Соломія. — А ось за інший слід. — Я Марина. — Дружина Вадима. — Того самого Вадима, якого ви так вміло, очевидно, з сільською безпосередністю спокусили. Я його не спокушала, сказала Соломія. Тоді він сам спокусився. Це не міняє суті справи. Хоч знаючи його, допускаю, що він не сказав, що одружений. Адже не сказав? Сказав. У Соломії підкосилися ноги, і вона опустилася на стілець. Тим гірше для вас і для нього. Соломія хотіла пояснити, що почула те от Вадима, в останній вечір, коли його бачила, та згадала, що взнала раніше від голови, тільки що той, здається, казав, що уполномочений розлучений. Дивний, наче здалеку, чутний, з'явився шум у соломієній голові. «Марино!» – вихопилось якось жалібно. «Вибачайте, не знаю, як вас по-батькові». Яке це має значення для нас обох? Ви хочете виправдатися? Ні. Я хочу сказати, що просто полюбила його. І він мене полюбив. Он як? Марина дивилася і вимовила іронічно, ледь насмішкувато, а далі з кожним словом вгідливіше. Ви полюбили? Дуже мило. Але перед тим... Він полюбив мене, а я його. Почули б ви, які мені слова казав. Хоча, гадаю, і вам теж. Мариночка, сонечко, це ще й не найніжніше з тих слів. А вас, певно, солою, а вже ж? Не соломкою точно. Солечкою, гадаю. О, він уміє. Вона звелася зі стільця, на якому сиділа. Стала перед Соломією. Я, відверто кажучи, хотіла подивитися, на що він спокусився. Визнаю, ви виявилися вродливішою, ніж я гадала. Тільки вам я, Вадима, не віддам. Хіба він річ, вирвалося в Соломії. Не річ, але мій чоловік. Законний. Він їхав, щоб розлучитися. Соломія видихнула це і відчула, як у її тілі щось заворушилося. Дитина, рано ще, здається. Я не дам розлучення, сказала Марина. Не дам тому, що за ці два роки відчула, що люблю його. І він мене любить. Ви були його захопленням, нехай. Тепер настав час підбивати підсумки, збирати каміння, і виправляти помилки. Якщо ж говорити про права, то, гадаю, Вадим розповів вам, як народилось наше кохання. А народилося воно на фронті, після того, як я ось цими руками врятувала його після важкого поранення. Я де тягла, а де навіть несла на руках цілих два, а може й три кілометри, доки не витягла до своїх, які відступили. Я перев'язувала його клаптями своєї гімнастерки і благала не вмирати. Може, тому він і вижив, а потім... Потім я поїхала з ним у польовий госпіталь, і чотири дні стільки ж ночей не відходила від ліжка, на якому він лежав непритомний. Я, не віруюча, Молила і Бога, і долю, щоб він вижив, і давала йому свою кров. Чи, може, то не я, а ви, соле Соломії, тягли його напівживого? Може, то ви допомагали його по шматочках складати? Так сказала Марина, а, виговорившись, опустилася на стілець і враз разом з ним посунулася до Соломії. То як ви можете на нього претендувати? І лице було зовсім поруч. Соломію нудило і трусило. Я не знаю, сказала вона тремтячим голосом. Я нічого не знаю. Певно, ви те правду кажете? Я знаю тихо, що я його любила і люблю. Це ваша особиста справа, сказала Вадимова дружина. Любіть. Він чоловік не з гірших. Але ви мені пробачте, але ви просто поламали йому долю. Долю і життя. Він має гарні організаторські і ораторські здібності. Та що там? Він природжений пропагандист і агітатор. Але в селі... Він жити не зможе. Його білі руки ніколи не копатимуть картоплю і не керуватимуть трактором. До того ж, на техніку в нього взагалі алергія. Сподіваюся, ви не хочете, щоб його виключили з партії і покарали за зв'язки з непевною особою із Західної України. Соломія підвелася. На ногах стояти було важко, Нудало щораз більше. Господи, хоч би витерпіти, подумала вона. Я не знаю, кого вибере Вадим, сказала і здивувалася, що хвилювання начеб проходить. Я хочу, аби він був щасливим. ти ж ви його не любите. От яка біда. Бувайте. Не вам визначати, чи я люблю Голос у Марини покрижанів. «І зачекайте. Підемо разом. Гадаю, ви проведете мене до зупинки?» А далі? Далі вона звеліла подати їй шубку. Ошелешена Соломія зробила було порух та спинилася. Хвилювання справді пройшло, а на зміну прийшло, як уже не раз із нею траплялося дивне замороження». Ніби враз вікно відчинилося, а потім вона побачила обох їх серед холодного, засніженого поля на вітрі й морозі. На вітрі і морозі, і поле те засипав, мов би хотів заживо поховати пекучий, жалячий сніг. Аж Соломії захотілось на руки свої подмухати, щоки потерти. «А ми, виявляється, горді!» – тепер просто насмішкувато сказала Марина. «Ой, які ж ми горді!» «А пуху хустку вам коханий Вадик подарував, чи не так?» «Так, Любонько Ланкова?» «Так, бо й у мене така є. Ну, а тобі, Поліщучко, на пам'ять застанеться. Може, і сльози нею витиратимеш, вона м'якенька». Соломія раптом рванула з вішика шубку дорогущу, певно пухнасту, невідомо з якого звіра пошиту, і кинула на підлогу. Тупнула по тій шубці ногами. «Нагинайся, сучко, і вдягай!» – з тим і вийшла. Ще чула, як за дверима, якими грюкнула з усієї сили, пролунав несамовитий вереск. Вже на вулиці, пройшовши метрів сто, дала волю сльозам. Вона не бачила, як вбіг у кабінет переляканий голова, не чула, як Марина істерично кричала, що її побито і завдано матеріальної шкоди, бо геть зіпсовану дорогу шубку, вимагала затримати злісну хуліганку і притягнути до відповідальності за нормами соціалістичної законності. Зарештуйте її, кричала непрохана гостя. Я вимагаю, я дружина відповідального партійного працівника, і тут Федось без, колгоспний голова, колгосп по імені товариша Лазаря Мойсевича Кагановича, проявив характер. Він, правда, підняв і подав розпатлані розчервонілі дамоці, в якої аж фарба з-під очей потекла її дорогоцінну шубку, зауваживши принагідно подумки, що за норкову та не тягне, хіба мояка білка сіра такаво, але далі сказав. — Ось що, дамочко, як там вас Маруся Тихонівна чи що? — Марина Трофимівна, — презирливо проказала гостя. — Схоже, — подумав Федорець Петрович, — на драну кішку. Куди їй до солонки? Я й кажу, звиняюсь Марина Трихонівна, що радий би вам не забежатися і їхати собі по добру, по здорову, чи як там у вас кажуть. Ви на що натекаєте? На те, що на вас вроді слідів побоїв не видно, пояснив голова. І свідків уроді не наблюдається за версту другу. Так що їдьте як і приїхали, можу хіба до міста бричкою підвести. Якраз на сани по случай зими поставив. А шубку воно мона і почистити, як то кажуть, не відходять від каси. Зараз вам Ганя щітку принесе. І двері, відчинивши, гукнув.